Mikszált Kálmán, Urak és Parasztok A Krusevicai ütközett Abból az időből jegyeztem fel az annálék számára ezt az esetet, mikor a szép zagorjében mérges gerilla harcok folytak a balkán lakói közt. Török, bosnyák egymást írtotta, pedig milyen szépen meglaktak együtt azelőtt. Az Isten a megmondhatója, mire volt való piros vérrel csepegtetni be a szürke sziklákat az agorjai fensíkon. Vagy hogy talán az Isten se tudja, csak a királyok. hanem nem, mulatságnak bizony elég mulatság. Azokban a bolond nagy országokban egy ember csinálja a dolgokat, a generalissimus. Az intézik ki, mit tegyen, merre menjen, hova álljon s az is csak a mappáján mozgatja a haditesteket. A nagyországokban ennek az egynek még talán passzió a háború, a többinek a legszudarabb időtöltés. Hanem a szép zagóriében minden ember a maga szakállára verekedhet. Ha megverik, senki sem állítja haditanács elé. Neki az, ha megverik. Ha pedig ő ver meg valakit, hát annak a másiknak fáj. Mi közze ahhoz még egy harmadiknak? Ilyen háborút szeretnek a hercegovcok, de ilyen is volt az. A derék Daliás Tevó Pásics összeszedett negyven markos legényt, és mikor otthon a ház körül elvégezték a dolgaikat, minden kedden este fölszedelődzködtek egy csapatban ellenséget keresni. Valóságos zsúrixek voltak ezek. Kettő szombatig viaskodtak, és akik életben maradtak addig, szombaton megint hazatértek összecsókolni az asszony meg a gyerekeket, és elvégezni a férfi munkát a legközelebbi keddestig. Egy szerda reggelén, túl a Krusevicai hegydombon, ahol annyi a szikla, mint réteken a hangyazombék, egy körülbelül 40-50 főnyi csapatra bukkantak a Stevó Pásics emberei. No, ez a szerda jól kezdődik. Messziről meg lehetett ösmerni a csapat vezérét, a marcona arcú, magas termetű Tahir Osman Ez volna a világon a legnagyobb vitéz, ha még buzogányja verekednének. De az a gonosz ólom darabka nem respektálja a férfi erőt. Valami nyápic ember találhatta azt ki, nem az erősek. Amint meglátták egymást, az volt a legelső dolog, hogy mindenik elője egyszer a puskáját, és aztán kiki -ki állást foglaljon valami szikla mögött. Mert hát úgy szép a háború, ha nem nagyon általmas az emberi egészségnek. Szikla bőve jutott töröknek és bosnyáknak egyiránt, mert több szikla van ébe, mint ember. Innen lövöldöztek aztán egymásra, egészen kényelmesen. Az az, hogy csak lövöldöztek volna, ha lenne kire. Mert ha valamennyi a szikla mögött áll, és csak a puska csövét nyújtja ki, vagy felül, vagy oldalt, hát bizony csak a sziklákat lehetett volna meglövöldözni, ha azoknak pedig nem árt. – Gyertek elő, pogányok! – kiabálta a bosnyákság s az Echo és a szél vitte a kiáltásaikat bömbölve. Ne bújjatok el gyáván, a férfiak vagytok! De a törökök is ugyanezt harsogták vissza, mindenféle csufondáros kifejezésekben. Szakadjanak rátok azok a bomlott kövek, hitetlen kutyák! Bezzeg nagy vitézek volnátok, ha a puskát magát lehet -e elküldeni, hogy lövöldözzön? Hát ugye, nem mertek előjönni a sziklák mögül. Hanem hiszen kiabálhattak a megrekedésig. Se a törökök, se a bosnyákok közül nem hagyta el a maga biztos várát egyik sem. Legfeljebb a fejét dugta ki egy szempillanatra némeik, hogy szétnézen a néptelen tájék fölött ahol csak a nagy kő tömegek meredeztek hallgatagon. Érdekesek azok most, mert mindenik mögött ott van meglapulva egy-egy katona, de valamennyi a szikla túlsó oldalán. Az ördög látott ilyen pozíciót. Ez így tartott körülbelül délig. Télben aztán elunta magát Stevó Pásics, és azt a propozíciót kiáltotta át a töröknek. Nem-e volna jobban nyílt csata? A törökök megnyitották erre egymás közt a konferenciát, ami úgy ment, hogy Hassan Csengics átordította az Osman Begovics egy-egy megjegyzését Ibrahim Sveilugának. Ibrahim továbbadta a túlsósziklához Omar Kovácsévicsnek. Omar Kovácsévics... Rekett ember lévén valahogy nagy nehezen elhörögte a hegyszakadékban fekvő Jován Hasanovicsnak. Annak volt ott a legkényelmesebb. Egy óra telt belé, míg a vezérszava eljutott mindenkihez. Tehát még az, amit aztán ezek feleltek. Tehát még az, amit ez megint visszafelelt. Ez volt az igazi tág körű értekezlet. De végre is csak az az eredmény lett, hogy nem bolondok ők csatára kelni. Egyenlő erő ellen nem tanácsos. Hanem a legjobb mód lesz a kiéheztetés. Aki hamarább megéhezik, majd előjön. És ha előjön, könnyű lelőni. Ha pedig elő nem jön, ott hal meg a szikla mögött éhen. Legalább nem kell neki külön sírkövet hozatni Kalinjovigból. No, a kiéheztetés eszméje megtetszett a bosnyákoknak is, hiszen volt még holmi a tarisznyájukban. Jól van, mennydörögte hadi üzenet alakjában Stávó Pásics. Koplaljunk! És azon túl elkezdtek éhezni. Csütörtök délben azonban már minnyájának száraz lett a gégéje, és korgott a hasa. Az pedig nagy baj, mert a hazáért könnyű verekedni, édes meghalni, de éhezni a hazáért, az már egy kicsit nehéz. A törökök untált meg előbb, és most már ők proponálták a nyílcsatát. Pásics talácskozott az embereivel, de azok arra a közmegállapodásra jutottak, hogy ők inkább meghalnak, de nem verekszenek éhen. Egy szóval tagadó válasz ment Osmánbegovicsnak. Begovicsnak. Hát itt bizony nem volt más teendő, mint megint várni. Mindenik rész tartotta magát egészen csütörtök estig. Amikor is nagy zápor eső kerekedék, az égcsatornái megnyiladozva, cudar egy idő volt. Pásics megvakarta a fejét dühösen, és átszólt, tompa, fáradt hangon. Hallod-e? Osmán Begovics, he? Csináljunk már valami okosat? Erre megint elkezdett a két vezér purparlézni. Tudod, legjobb lenne, felelte Osmán Begovics, a legjobb lenne, ha fegyverszünetet csinálnánk. Edd meg! Hiszen már eleget szünetel a fegyverünk. Na no de, én csak egy fél órai szünetet értek. Egy fél óra itt? Hm. Hogy érted azt, Osman Begovic? Talált ki, Stevó Pásics. Aztán mi csinálnánk a szünet alatt? Verekedésre gondolsz? Hát te... Mire gondolsz, Tevo? Talált ki, Osmán Begovics. Hát én már tudom, de te mond ki. Nem én. Egyen meg engem a kutya, ha kimondom. De megteszed? Egyen meg a kutya, ha meg nem teszem. No, jól vagy, Tevo. A teres majd kimondom, hát most már én. Úgy értjük a félórai fegyverszünetet, hogy a fél óra alatt ti bántatlanul mehettek jobbra, amerre akartok. Ti pedig balra? Kiáltás Tevo. Úgy, úgy. Hogy rá a török vezér. Hiszen nincs benne semmi. Ha, persze, persze. Tóldotta ki, Pásis Tevo hiszen úgy is találkozunk még valamikor. A maga sziklája közül az egyik is, a másik is kinyújtotta a jobb karját, megadván egymásnak a parolát a levegőben. És azután egy puska lövés nélkül, víg énekléssel oszlottak el az esti szürkületben. Nos hát, ilyen kedélyesen ért véget a krussevicai ütközet. Annó, 1877-ben